פרק י"ד תאשם שומרון כי מרת באלוהיה בחרב ייפולו עולליהם ירוטשו והריותיו יבוקעו שובה ישראל עד אדוני אלוהיך כי חשלת בעווניך קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. אשור לא יושיענו, על סוש לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידנו. אשר בך ירוחם יתום, ארפא משובתם, אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו. אהיה חתל לישראל, יפרח כשושנה, ויח שרשיו כל לבנון. ינחו יונקותיו, ויהי חזית הודו, וריח לו כל לבנון. ישובו יושבי וצילו, יחיו דגם ויפרחו חדפן, זכרו כין לבנון. אפרים, מה לי לעצבים? אני עניתי באשורנו, אני כברוש רענן, ממני פריך נמצא. מי חכם יבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים, ילכו בם, ופושעים יכשלו בם.